А ще старатливо молилася, нашіптуючи перед іконами довжелезні сльозливі молитви. На скрип дверей дід Євраз озирнувся рвучко й полохко мовби його неждано запопали в чужім засіці. Уздрівши на порозі мене, він сховав переполох за густі зморшті лиця, писаного червонястими відблисками вогню але хутко затулив спиною челюсти печі, в яких гуготіло, лижучи сажне горло димовика, полум'я. «Що, діду? Самогон женете?» – поспитав я, зичливо краєм ока, зазираючи попід дідову руку в піч. Обкладене галаганами там жевріло щось глиняне, схоже на бабчара або ступу. Дів'євразь? Похмуро, неприязно мовчав. І я поспішив, вислизнувши з ботинок та куфайчини, зникнути в кімнаті. Тут було тихо і сутінково. За вікнами згасав зимовий день, бусково пестячи тюлеві фіранки. Підібгавши ноги, я усівся на дивані і віддався сумнуватим, щемко-солодким думкам. Звичайно мені вже ніколи не пощастить здибати її. Вона навіки загубилася у багатолюдді світу, але нікого іншого ніколи я не покохаю. Я залишуся самотнім на все життя. Бережучи і плекаючи в серці ту яскраву й коротку, як фото спала хмить, коли вона сиділа за бібліотечним столом на тлі соняшних шибок. Через багато літ, Через довгі десятиріччя, Коли ми обоє постаріємо, Якось дід Єврайсь та баба Одарка, І ми випадком здибаємося В тій же бібліотеці, Впізнаємо одне одного І освітчимося, Оросивши щасливими слізьми Книжковий столик, Що усе життя шукали одне одне і все життя ждали. Але про мене і ця зворушлива мить, як усе минає на цім світі, і ми знову розійдемося, бо вже буде запізно починати життя спочатку. Розійдемося, щоб знову, уже назавжди зустрітися там. Мені раптом довідчою гостро забажалося, аби все, що довгими зимовими вечорами –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 Вікна наповнювалися синю, як скляна авторучка чорнилом. Біля дверей клацнув вимикач. Різка, наче посвист чередникового батога, реальність, стюбнула мене подивовано підозрілим голосом тітки Дори. «А ти що це в темряві?» «Уроки повторюю на завтра», – знайшовся я по хвилі і заплющив очі, які все ще раювали там. Фізик наказав усі закони на зубок знати. Формаліст такий, що. А Отче наш запам'ятати не хочеш, перервав мою мову дід Євразь, зазираючи собі до кімнати навдивовишку тихомирний та благодушний. Отче наш і вже єсі на небесі да святиться ім'я твоє, да прийде царство твоє, да буде воля твоя, як на небесі, на землі. Хліб наш насущний дасть нам днесь. Він ще довго дріботів словами молитви, задоволений із себе, а ми з тіткою сіли до яєшні.